«Ну то й що?» – не міг збагнути майор. «Який зв'язок з нашою справою? У вашої машини справді дивна логіка». «Як сказати?» – не погодився Карпович. «Що ви скажете на те, що подібне оголошення з'явилося практично одночасно на всіх книжкових інтернет-сайтах? Тобто на всіх сайтах, які займаються продажем та обміном літератури? Ну то й що? А що ви скажете на те, що з'явилися вони 23 вересня, тобто через день після того, як ви мені повідомили, що ваш хакер виходить у інтернет. Ну, я вам лише повідомив про невідомого, який придбав мобільний телефон та картки для користування через нього інтернетом. І паніку продавця. А карток на три тисячі гривень, додав Карпович. Хоча визначити, чи був це саме... «Розшукуваний – ваша компетенція. Зі свого боку, мушу звернути вашу увагу ще на таке. Книжки, про яку йдеться, взагалі не існує. Я переглянув купу книжкових каталогів. Що це тоді за оголошення? А просто книжка тут ні до чого. Просто якась подруга дитинства, я так думаю, дійсно розшукує отого червоного командира». «А чому тоді оголошення надруковане саме в книжкових цих сайдах?» «Сайтах», – виправив Карпович. «Очевидно, саме там його можуть прочитати». Гм. складається враження», – припустив Кобища, «що воно, оце звернення, нібито зашифроване, щоб ніхто не запідозрив, що це оголошення не про книжку». «Гадаю, ні», – заперечив Карпович. Справа в тому, що практично на всіх книжкових сайтах, і не тільки книжкових, як правило, застосовуються програми, які автоматично чистять сторінку, щоб там не збирався всякий непотріб. Розумієте? Адже тут інформація лише по книжках і нема чого лізти сюди стороннім. Тому й вдався цей невідомий до таких простеньких хитрощів. І це раз свідчить про те, що оголошення на кшталт цього слід було давати саме на книжкових сайтах. «Цікаво», – пробормотів майор. «Але найцікавіше те, як цей невідомий розміщував своє оголошення на цих сайтах, яких знаєте скільки? Вгадайте – 164!» «Як?» – мимово Оліков Кобище. «А так само, як і писав автограф на стіні печери. Говорячи вашою термінологією – почерк. Можна було знову ж таки застосувати відповідну програму» і вона хвилин за п'ять розмістила паналогічне оголошення на всіх 164 сайтах. Уявляєте? Це елементарно. П'ять хвилин – і роботу зроблено. Замість цього він заходить на кожен сайт окремо і набирає цю нісенітницю заново. Знаєте, скільки часу він на це вбив? Я пробував. Надрукував так десять штук і засік час. Із моїми навичками користування машиною можна впоратися за добу. Він, гадаю, промучився зо три. Що скажете? Хіба не почерк? М-да. Це майорові дійсно починало подобатися. Але і це ще не все, – продовжував радувати його Карпович. Запустивши цю загадкову фразу до наших пошукових програм, я встановив ще одне місце – де подруга дитинства розшукує ветерана «Ідеш?» «На сайтах радіо» «Якого радіо?» «Сайти спеціальної літератури» «Радіо? галось, «Журнали, електроніка, схеми всіляки» «Отаке словом» «Дуже цікаво», промовив майор «Ветеран війни, не виключено навіть громадянської «Червоний командарм» «Саме громадянською віддає скільки йому повинно бути при цьому дідусь ще гуляє в інтернеті, цікавиться книжками. Це ще сяк так, і навіть електронікою. І що на всіх радіосайтах те саме? Ні, відповів Карпович. Там він ще не додумався, як обійти програму «Фільтр». З ними важче, оскільки галузь специфічна. Поки що він припинив ці спроби. Одну з них я ще застав учора. І як його засікти? Ну, тут є свої проблеми Але якщо він ще працюватиме в інтернеті То можливість така з'явиться Якби трохи раніше було встигнути Якби натрапити на нього, коли він ще працював Було б усе інакше Гадаю, міг би і у наручниках уже бути А він замовк якраз у цей момент І поки що носа більше не потикає «А це також його почерк», – гідливо промовив майор. «Ми вже не раз вираховували місця його перебування». А тільки приїздили брати, виявилося, що він також щойно здимів. «Ну от, щойно. Ще чайники на плиті, трупи на підлозі теплі були, розумієш? Тупак тупаком. От-от накриємо. А він щоразу тільки-тільки скінчив своє». Почерк. Кобище розвів руками. Може, він і припинив тому, що ти почав товктися біля нього, та надто голосно тупати? Гм, Карпович посунув окуляри на перенісся. Аналогія ваша взагалі-то не надто вдала. Ну чому? Може, він такий самий хакер, як і кілер? Може, ти тільки-но програмку свою складав, а він тебе вже чув? і розважався до останньої миті, розпихаючи ідіотські об'явки три дні підряд, щоб ти думав, який він дурний. А щойно ти його намацав, він принишк і посміюється. Як ти кажеш, за дві вулиці від нас? Ні, цього не може бути, цілком серйозно і впевнено промовив Карпович. Ну чому ж не може? Ми також його лохом вважали, доки він театр показував а на минулому тижні за сандали великого друзя межеочі, а сам випарувався і навіть гільзу встиг прибрати. Кобище несподівано підвівся і заходив по комп'ютерній. «Так-так, то ти стережеш його. Програмки наші його стережуть. І знатимеш, як тільки він знову вийде?» «Знатиму». «То роби щось, не спи?» Майор цієї миті був схожий на дитину, яка бачила щось дуже бажане, але не мала змоги отримати. Та відразу він опанував себе. «Думайте зі свого боку», – порадив Карпович. «Аналізуйте ці дані, розробляйте якісь версії, діліться зі мною. Тоді, можливо, з'явиться нагода ще щось застосувати». «А телефон?» – раптом скинувся майор. «Там же телефон вказаний. Мобільний, правда?» «Ви не дзвонили по ньому?» «Ну, це вже не моя компетенція». Ковбище вийшов з комп'ютерної завантажений настільки, що голова йшла обертом. Номер мобільного, вказаний в оголошенні, був тим, із якого телефонував хакер. Певна стурбованість змальовувалася і на невиразному обличчі Карповича. Якийсь час він сидів зігнутий над клавіатурою, не дивлячись на монітор, міркуючи – чи не сказав, що й на майорові чогось зайвого. Такого, з чого той міг би здогадатися, що на книжкових сайтах він товчеться вже не перший день, і що спрямувала його туди аж ніяк не власноруч створена дотепна пошукова програма. Важкий цигарковий дим висів коромислом у просторому кабінеті начальника. Саме тут відбувалася незапланована нарада слідчої групи. Усі її члени досить емоційно вирішували одне питання, а майор Кобища, поглядаючи на них, періодично випадав з цього процесу, відволікаючись на інше. Голова його не могла впоратися з думками, і причини для цього були більш ніж серйозні. За столом сиділо чоловік 10, які сперечалися, висуваючи свої аргументи, і хтось із них – Очевидно, через когось із них відбувається витік інформації.